Щоправда, вже міг спокійно слухати, хай не прямі та явні натики на свій стовпізум, бо сам збагнув немало за ці два дні. Стовпом живеться легше, звернув на жарт, та Льоня сприйняв серйоз цю думку. То як дивитися, устав з дивана. Землю не мов би входить, сонце його освітлює, дощ поливає, а не росте. Не зеленіє, цвіту не викидає. А треба цвіт? Спитав Назар, змістивши трохи тему. Льоня відчув той порух і відповів уже розважно. Треба. Без цвіту і без плоду, що йде за ним, природа зупинилася б. Ми ж люди, теж природа. Одна з її великих ланок. І те, що ми зазналися, зависокосилися, як мовили у давнину, нічого не міняє. — Чому ж ти не одружуєшся? — спитав Назар не без лукавства. Знав ж гаразд сам. — Не через принцип, — мовив похмуро Льоня. — Треба, щоб по любові. То полюби — То по терзав Назар товариша за те, що дуже вумний. — Це половина діла, — зітхнув печально Льоня, і раптом він обурився, збагнувши гру. — Хто обговорив? Сам ходиш сивим мереном. — Я не сказав би. — Діти в тебе є? — спитав суворо. — Хто зна? — Влазнюєш, — гірко всміхнувся Льоня. — Життя не цирк, не оперета. У ньому за все платити треба. І платять. Я, здається, переборщив, обняв Назар його за плечі. Вибач, ти, звісно, маєш рацію, не треба тільки сприймати все трагічно. Я надивився за цих два дні такого. Назар пройшов до вікон і відчинив. Гул міста вернув його вже остаточно в свій час у власне своє єство. «То як же воно було?» – спитав нарешті Льоня. Назар не мав бажання розповідати, тому хотів відбутися абстрактним словом. «Так собі. Розказуй. Що?» «Ну й телепень», — розсердив Сльоня. «Може, тобі на долю випало одному в світі побути в шкурі предків?» «А раптом це був тільки сон», — схитрив Назар. «Аж тричі? Чому би ні? Три серії». Блазнюєш знову, що ти за чоловік? Зварити кави. Навіть не став чекати відповіді, пішов на кухню. Слухав краєчком вуха, чи гість не йде слідом за ним. І думав, де сховати краще зілля. Льоня такий, що може й пошукати. Дивно, чого йому враз не схотілося розповідати другові про дивомандри. Відповіді не міг знайти. Сховав у глиб міської шафи слоїк, заставив його кульками, банками м'ясних консервів, які тримав про всякий випадок, що так бувають часто у пробоцькому його житті, і лише тому взявся варити каву. Було вже пів на другу, коли вернувся з Тацею до кабінету. Льоня його зустрів цікавим, гострим поглядом ти все те не вигадав? Ти не береш мене на кпини?» «Льоню, все може бути», – зрадів Назар на годі, яку давав йому товариш. «Зараз лише й говорять про міфологію та НЛО. Це ж підло! Що? Примушувати мене купляти зілля, варить бурду і пити, а потім ждати рейсу у давно минуле?» Леоні, не будь стовпом, — пом'якшив жарт. — Бажання — це половина діла, як мовить хтось із мудрих. — Так про початок кажуть, — похмуро буркнув Леоні. А починається усе з бажання. — Хто це сказав? — Здається, я, — розвів Назара руками, — експромт. Пили не квапну каву і мовчали, ніби наговорили зайвого. Не ставили крапок над «і», лишивши нерозв'язаним, для Леоніда, звісно, питання про химерну силу зілля. «Де ж правда?» — зовсім тихо звався Льоня. «Правда? Не абсолютна істина?» — протяг Назар. «Ти став філософом, мені про це вже казали. І все ж, я завтра тобі скажу». Знайшов Назар чудовий вихід із ситуації. Самому ще не ясно дещо. Власне, йому було неясно, попросить Льоня зілля, яке він пив, чи не попросить. А може ще раз спробувати, метався Льоня. Спробуй, візьми подвійну дозу, як я зробив. Можливо, треба поштовх, розгін для злету. «Вправді!» – знов запалився Льоня. «У всякому новому ділі потрібен спорт на старті, ривок для темпу». «Будемо вважати першу спробу фальстартом?» «Так, вперед?» «Перед! І тільки до перемог, як мовить наш любимий шеф». «До речі, що твій вузол? йде? «Ти ж знаєш». «Може, допомогти?» «Я сам». — Дивися, — поставив чашку Льоня, — я вже піду. — Кортеть. А що, милий шити? Як вип'єш, не напружуйся, не жди, коли почнеться, — давав Назар поради. — То все-таки воно було. Не будь стовпом, а йдити. Не попрощавшись, вийшов із кабінету. Узув нервово туфлі а капці все ж заховав. Відвів пружинну защіпку. — Лопух, — сказав сердито, — Ніна твоя сліпа. По сходах біг аж дім двихтів. Внизу дверима грюкнув. Назар зітхнув, Поглянув на годинник, без чверті друга. Може побути трохи на самоті. Жаль, що завівся Льоня. Перекипить, не первина. За п'ять хвилин подзвонить, а завтра він йому розкаже в деталях, як на семінарі. Теж фрукт. Прибіг, розбурхав, вилаяв. Вже скоро Ніна з'явиться, а ще не встиг пройтись по третій своїй мандрівці. Зроду він не читав нічого про той великий похорон, про тих людей, не знав студента-предка і всю його компанію. Власне, він, мабуть, знав, не знаючи. Усе жило в ньому на рівні генів чи ще чогось, про що ми і не здогадуємося.